Dominuir a estruma do Capitolul 3 Ioan Botezătorul, Botezul lui Isus Text În zilele acelea, Tâlcuire Nu atunci când Domnul era prunc și locuia în Nazaret, ci în vremea dinainte de, de neamul acesta, de acum. Text A venit Ioan Botezătorul, Tâlcuire Ioan pentru aceasta a fost trimis de Dumnezeu ca, mustrând pe Iudei, să-i plece spre a veni într-o răutăților lor și așa să-l primească pe Hristos, căci dacă nu ajunge omul într-o simțirea păcatelor sale, nu vine la pocăință. Deci a fost trimis Ioan text, și propovăduia în pustia Iudei, spunând, pocăiți-vă, tâlcuire, pentru ce iudeii erau trofași. Pentru că iudeii erau trufași îi sileste pe ei la pocăință. Text. Că s-a apropiat împărăția cerului. Tâlcuire. Împărăția cerurilor numește cea din tâi și cea de a doua venirea lui Hristos, dar și viețuirea cu fapte bune. Căci dacă noi călătorim pe pământ ca în cerul petrecem, iar nu în împătimire vețuim, se cheamă că am dobândit împărăția cerurilor. Notă. Sfântul Simeon, nou teolog, ne învață și acestea. De la Dumnezeu botez primim iertare păcatelor săvârșite și ne liberăm de vechiul blestem și ne sfințim prin venirea Sfântului Duh. Dar Harul, desăvârșit după cuvântul, voi locui și voi umbla întru ei, nu-l primim atunci. Aceasta e al celor ce s-au întărit în credință și arată acest Har prin fapte. Căci dacă, după ce ne-am botezat, abătându-ne spre faptele și de rușinile, pădăm cu totul și sfințirea însăși, dar prin bucăință și mărturisire și lacrimi, primim pe măsura lor mai întâi iertare păcatul săvârșit și prin aceasta sfințirea și Harul de Sus, de la pocăință ne vine spălarea întâlnăciunii faptelor roșinoase. După ea primim împărtășirea de Duhul Sfânt, dar nu un chip simplu, ci după credința, simțirea și smerenia celor ce s-au pocăit din tot sufletul. Însă, numai după iertarea de plină a păcatelor de mai înainte, primită de la Părintele care ne-a luat asupra Sa. De aceea, bine este să ne pocăim în fiecare zi. Pentru porunca ce s-a dat, căci îndemnul, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, ne arată lucrarea aceasta ca fiind fără hotar. Text El este acela despre care a zis prorocul Isaia, glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările lui. Tâlcuire Cale numește Evanghelia, iar cărări poruncile legii, ca unele ce erau roase și vechi. El zice, gătiți-vă pentru petrecerea evanghelică, iar poruncile legii drepte, adică duhovnicești le faceți, că drept este Duhul. Deci atunci când îl vezi pe iudeu că trupește înțelege legea, atunci să știi că nu a făcut drepte cărările, adică nu înțelege legea duhovnicește. Text iar Ioan avea îmbrăcămintea lui din păr de cămilă, călcuire, și cu portul lui îndemna spre pocăință că purta haine de plângere, note. Privind la icoana Sfântul Ioan botezătorul, se cade să-l aminte la ceea ce spunea cu viosul Ishii Sinaitul, smerenia și rea pătimire să pe om de tot păcatul, cea din 1 taie patimile sufletului, cea de-a doua pe ale trupului. Continuarea trăcuirii. Se crede că între dobitoacele de mijloc se numără Camila, deoarece Rumegă este sucutită dobitoc curat, dar pentru că are copita despicată, este dobitoc necurat. Deci, pentru că Ioan și pe Norodul ce părea fi curat, adică pe iudei, și pe cel necurat, adică al neamurilor, le-a dus lui Dumnezeu, și pentru că a fost mijlocitor al legii vechi și al legii noi. Pentru aceasta avea îmbrăcăminte din păr de cămilă, text și cingătoare de piele în jurul mijlocului, călcuire. Toți Sfinții sunt arătați de Sfânta Scriptură în cinci, ca cei ce sunt furturi în lucrare, pentru că cei leneși care trăiesc în desfătări nu se încin cum sunt saracini, sau pentru că au omorât patimile pofte, căci cureaua este parte de dobitoc mort. Text. Iar hrana lui era lăcuste și miere sălbată. NOTĂ În versetul de la 1805, în loc de lăcuste, se află acrides. Astăzi acrides este tradus numai cu sensul de lăcuste. Lăcustele din Orient care se mâncau erau mai mari și erau pregătite pentru hrană în mai multe feluri, fie uscate la soare, fie afumate, fierte sau prăjite la foc, și presărate cu sare. Încă și astăzi oamenii sărași din acele locuri se hrănesc cu lăcuste. Acest cuvânt acrides este grecesc și are mai multe înțelesuri. De aceea unii au tărmucit aici lăstar de ierburi, alții au scris ca de o buruiană numită acris, iar alții au tălmăcit lăcuste, cum este și la mar. Același părinte Teofilac arată că și acum în acele părți lăcustele se mănâncă oscate, și că Moise, dătătorul de legile, numără cu jivinile curate, dar rău, mirositoare și neplăcute la gust. Târcuire. Unii zic că acridile sunt buruene, alții că sunt muguri de copaci, adică poame sălbatice, iar miere sălbatică este cea făcută de albinile sălbatice și care se găsește în copaci și în crăpăturile stâncilor. Text. Atunci a ieșit la el Ierusalimul și toată Iudeea, și toată împrejurimea Iordanului și erau botezați de către el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. Încuire. Botezul lui Ioan nu aducea iertare păcatelor, ci numai pocăința o propovodea Ioan și astfel îi aducea către iertare păcatelor, adică la botezul lui Hristos povățuia, însă numai botezul lui Hristos dăruia iertare păcatelor. Text dar, văzând Ioan pe mulți din farisei, notă: fariseii erau membri unui partid politic-religios ce avea mare influență în poporul lui Deu. Fariseii țineau strict legea lui Moise, dar pe lângă lege țineau și o seamă de tradiții și de datini din bătrâni, prin care încălcau adeseori legea. Fariseii țineau însă mult mai mult la litera legii care omora. Nu la împlinirea ei duhovnicească, făcând aceasta din fățărnicie de ochii lumii. Tălcuire Fariseul înseamnă despărțit, căși își li se părea lor a fi cu viața și cunoștința despărțiți de ceilalți oameni și mai presus de ei. Text Și aduc ei. Notă Sadducheii făceau parte dintr-un alt partid politic religios, însă ei erau mult mai liberali și erau și foarte bogați. Respectau legea lui Moise numai în măsura în care o puteau ajusta la raționamentele și interesele lor, iar datinile bătrânilor nici nu le luau în seamă. Sadducheii erau pătura cea mai cult. care deținea în ierarhie și în Sinedriu rangurile cele mai înalte. Sadducheii erau susținuți și sprijiniți la putere de familia Irodienilor. Dar și de către stăpânirea romană. din această pricină nu erau iubiți de popor, iar cu fariseii își buteau să se înțeleagă numai în probleme de interes național. O problemă de interes național a fost și o la moartea Mântuitorului. Este de folos să moară un om pentru popor. cuire. Aceștia nu credeau nici în viere, nici în îngeri, nici în duhuri, și numele lor înseamnă drept, de la sedec, dreptate. Ei înșiși dându-și acest nume, sau se numesc așa de la Sadoc, începătorul eresului lor. Text. Venind la botez, le-a zis. Tâlcuire. Aceștia nu veneau cu socoteală dreaptă ca ceilalți, de aceea își mustră Ioan. Text. Pui de vipere, cine v-a arătat să fugiți de mânia ce va să fie? Tâlcuire. Le vorbește astru că le cunoștea răzvrătirea. Dar e și laude zicând, Cine va arăta vouă? Că se minunează Ioan cum s-a făcut aceasta, că și neamul lor cel să se pocăiască, iar pui că îi numește pentru că aceia se nasc mâncând pântecele din care ies. Așa și aceștia pe părinții lor, adică pe Dască și pe proroci, îi omorau, iar mânia ce va să fie este genă. Text Faceți deciu. Roadă vrednică de pocăință. Târguire Vezi ce zice? Că nu se cuvine numai a fugi de răutate, ci și a face roade de fapte bune. Că este scris, Ferește-te de rău și fă bine. Text Și să nu credeți că puteți zice în voi înși vă, Părinte, avem pe Avram. Târguire aceasta le era spre pierzanii, că își puneau nădejdea în rădăcina norodului lor, știindu-se neam ales. Text. Căci vă spun că Dumnezeu poate și din pietrele acestea să ridice al lui Avram. Târcuire. Prin pietre înțelegem și neamurile dintre care mulți au crezut, dar chiar și în înțelesul acesta, zice Ioan. Că și din pietre poate să facă Dumnezeu fiul lui Avram, că și piatra era punctele sale, din pricina sterpiciunii. Dar ea a născut și iarăși a ridicat Domnul fii lui Avram din pietre. Când? Atunci când răstignindu-se el, văzând mulți pietrele despicându-se, au crezut: Text: Iată, Securea stă la rădăcina pomilor. Călcuire se curea înseamnul judecată Hristos, iar pom, oricare dintre oameni, deci cel ce nu a crezut de aici, din viața aceasta, din însă rădăcina lui se tai și în Ghen se aruncă. Text Și tot pomul, târcuire, chiar de s-ar trage de la Avram. Text Care nu face roadă bună, cuire. Nu a zis, nu a făcut, și nu face, că și se cuveie să aducem roade. roadă. Deci, dacă ieri ai miluit, iar astăzi răpești, nu ești bineplăcut. Text. Se taie și se aruncă în foc. Tâlcuire. Adică al Text. Eu unul vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine. Târcuire. Le-a zis lor, faceți roadă, iar acum le arată care este roada, să creadă în Cel ce vine după El, iar Cel ce vine după El este Hristos, care și după nașterea era după El șase luni în urmă, și era și după arătare, fiindcă mai întâi s-a arătat înainte mergătorul, apoi Hristos, care a și fost mărturisit de El. Text. Lui nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. Târcuire. Astfel zice, că nu este nici sluga cea mai de pe urma lui, iar prin încălțăminte se înțeleg cele două pogorâri ale lui, cea din cerul pe pământ și cea de pe pământ la iad, căci încălțăminte sunt trucul cel din piele și moartea, adică murirea. Aceste două pogorâri nu le poate cuprinde înainte mergătorul, neputând a înțelege cum s-au petrecut, adică nepricepând taina lor. Text acesta vă va poteza cu Duh Sfânt și cu foc. Tălcuire. Adică vă va umple cu îndestulare de darurile Sfântului Duh de vreme ce botezul meu nu dă harul duhovnicesc, pentru că nu dă niciertare păcatelor, iar acela. Și vă va ierta vă o păcatele și vă va da duh cu îndestulare. Text. El are lopata în mână. Tălcuire dar să nu socotiți că veți fi botezați de același și după aceea veți greși. Îndată vă va și ierta pe voi, căci are Domnul și lopat, adică cercetare și judecată. Text Și va curăți aria sa. Târcuire Adică biserica o va curăți ca pe cea care are mulți botezați, precum în arie se curăță toată arătura. Dintre aceștia, unii sunt pleavă. Adică ușor sunt curtați de duhul răutății. Alții greu, care și pe alții îi folosesc și hrănesc prin învățătură și prin lucrare. Text Și va aduna grâul în jitniță, iar cleava o va arde cu foc nestins. Tălcuire. Cu adevărat focul acela va fi nestins, iar origenul hulește, spunând că va fi un sfârșit al muncilor Iadului. Note Aici Sfântul Teofilax se referă la învățătura lui Origen despre apocatastasă, adică restaurația generală, care a fost condamnată de cel de al cincilea sinod ecumenic de la Constantinopol din anul 553. Conform acestei înșelătoare, învățături pediatri, demonului și a păcătoșilor din Iad, va ajunge într-o zi la sfârșit și toți vor fi restaurați. Text În acest timp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 Și să ne arate nou că atunci când vom voi a ne boteza, trebuie mai dinainte să ne curățim, ca să nu spurcăm botezul și apoi cu ușurință să ne îndărjim într-o bișință ce area de mai înainte de botezi. Iar Ioan îl oprea pe Domnul pentru ca să nu sucotească cei ce îl vedeau că se botează spre pocăință ca toți ceilalți. Text Eu am trebuință să fiu botezat de tine. Tărcuire, cu adevărat, avea nevoie înainte mergătorul să fie curățit de Domnul, căci, ca unul ce se trăgea din Adam, avea asupra lui intinacunea cea din neascultare, iar Hristos, întrupându se pe toți, a curățit. Text, și tu vii la mine? Tărcuire, nu am nici să spună, tu vii să te botezi de către mine, ci tu vii atât de mult să-ți de Domn. Text. Și răspunzând, Iisus a zis către el, Lasă acum!" Tăcuire. Acum, zice, lasă să fie așa, dar va veni și vremea când cu slavă va avea, măcar că acum nu este arătat. Text. Că așa se cuvine nou să împlinim toată dreptatea. Tăcuire. Dreptatea este numită lege, iar firea omenească era blestemată, că nu putea să săvârși legea. Deci, pentru că am împlinit celelalte ale legii, și îmi lipsește doar a mă boteza, aceasta voi să voi săbozi firea din blestem, ca aceasta mi se cuvine mie. Text. Atunci l-a lăsat, iar botezându-se Iisus târguire. Isus se botează la 30 de ani, căci această vârstă poate purta toate păcatele. În vârsta din treia copilărie este multă neînțelepciune, iar în cea de-a doua tinerețe este multă a pofte și a iar la vârsta bărbăției multă este iubirea de argint. Deci a așteptat această vârstă ca prin toate vârstele să împlinească legea și să sfințească de plin firea omenească. Text. Când ieșea din apă, tâlcuire. Manihei spun că și-a fi lepădat trupul său la Iordan și alt trup a arătat după nălucire, dar de aici li se închide gura lor păcătoasă, că Isus cel care a intrat în apă, același a și ieșit și nu altul. NOTĂ Maniheismul, doctrina religioasă gnostică din Orientul Apropiat, a fost întemiată de persanul Mani. de la jumătatea veacului al III după Hristos. Această erezie susținea că lumea este guvernată de două principii, binele și roul, afirmându-se totodată că materia este rea în sine și de aceea oamenii se pot mântui numai prin asceza cea mai riguroasă și prin mortificarea trupului. Manihei spuneau despre Hristos că a avut trup adevărat, dar nu un trup material, ci unul spiritual. Această erezie a fost combătută de Sfântul Ignatie, Eoforul, Sfântul Irineu, Tertulian, Clement, Alexandrinul și alți sfinți părinți. Text Îndată cerurile s-au deschis. Târcuire. Adam a încuiat cerurile, iar pentru Hristos se deschid ca să cunoști și tu că, atunci când te botezi, cerurile le deschizi. Text. Și Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un porumbel și venind peste el, și iată glas din ceruri zicând, cuire: Duhul Sfânt se pogoară pentru a mărturisi că mai mare este Cel care se botează decât Cel ce botează, fiindcă iudeii pe Ioan îl aveau de mare nu pe Hristos. Și au văzut toți pe Duhul venind peste Iisus, ca să nu socotească ei că glasul care zicea, Acesta este Fiul meu celubit, era pentru Ioan, ci văzând pe Duhul Sfânt să creadă că glasul este pentru Iisus. Și a fost închip de porumbel ca semn al bunătății și blândeții. Și pentru că porumbelul este curat și nu trăiește în locurile unde este necurăție, asemenea și Sfântul Duh. Precum în vremea lui noi, porumbița a vestit încetarea potopului, aducând mlădiță de muslim, așa și aici Duhul Sfânt arată încetarea păcatelor. Acolo, mlădița de muslim, aici mila lui Dumnezeu. Text. Acesta este Fiul meu cel iubit pentru care am binevoit. Tălcuire. Adică, pentru care mă odihnesc și pentru care îmi place.